bu məsələ deyirik. 28-ci məsələdə yazsam o var <gülüyor> tali, ayminətə Yəni əmir sahiblənə tab olmaq. Biz dedik ki, əmir sahibi kimdir? Yəni insan nə vaxt əmir sahibi sayılır? Nə vaxt sayılır, əmir sayılır? <gülüyor> Əgər dövlətdə ixtiyar əl əlində də və Süleymandır. O, artıq əmir sahibidir, və ona tab olma vacibdir. Mənə necə, əgər dövlətdə qanunlar ona əndədir və müsəlmandır... Hatta zorla gəlsə bilər, əsək? Lab zorla gəlsə də. Çünki, lab inqilab olsa tutaq ki, silahla gəlsə biri, əgər otursa orada, götürsən nə, vacib tabılmaq. Ondan üçə Hə, şərtdir ki, müsəlman olar. Birdən kafir olsa. Kafir olsa üçün yoxdur ki, müsəlman, əgər hakim kafirdisə, qadaqa olunur müsəlman, əgər hakim kafirdisə, onun əmrlərinə tabılmaq. Hə, qadaqa olunur. Və müsəlmanlar, ə, əgər imkanlar varsa, dəyişməlidir onu Ölkəni? Hı, ölkəni yox. Ölkəni yox, hakimi. Hakimi qanunlar şəhəri fizikdir. Yenə kafirdisə Və lakin Təbii ki, bu məsələ odum ki Əgər hakim kafirdisən hə? Bəlli ilə əzazir Təbii ki, onun da şəhətləri var Baxırsan məsləhə, məfsədə Müsləmanların xeyri olacağını, yoxsa yox, yox, yox Həmçinin Baxmaq lazımdır qüvvəyə Sənin gücünü çətar, yoxsa yox, yox, yox, yox, yox. Da, belə. Amma əgər Müsləmandırsa müsəlman, e Çıtmaq haramdır Ona qarşı Ona görə təkfirçilər xabar işlər Hakima qarşı çıxmaq üçün Hansı məsələ getirinə birinci Hökum ki Göstəyir ki, hökum deyil Və onlar, onların hökümü el başa şübirlər ki 100 faiz Əgər hakim, əgər onların hökümü ilə 99 faiz verirsə 1 faiz verirsə, artıq kafir dolar görə Ona görə Onlar hakimi istəyirlər ki, sənin beynində yasın, kafir, ondan sonra nə gəlir? Ondan sonra gəlir xuruc. Xuruc, yəni hakimək əraçı Və təbii ki, əməldən qabaq birinci fikir yananır. Aleyhisselam. Bu fikir, ixvanların fikirləri neçə ölkələrdə olub. Yəni, onlar, müşkül məsələ buradadır ki, onlar müsəlmə hakimlərin qarşı çıxırlar daimə. <gülüyor> müsəlmə hakimlərin. Məsələn, götürəndə Suriyada götürəndə Əl-Cəzayr, Saudiyyə və s. Yəni o vəziyyətə baxanda onlar da əmən müsəlman hakimlər qarşı çıxırlar. Əl-İsəlam. Amma tutaq ki, birdən hakim kafir olsa, tutaq ki, məsələn, ə... Anglədə müsəlmanlar yaşayır. Hakim kafirdir. Müsləmanlar ilə çıxmadılar. Yox, əgər müsəlmanlar imkanları yoxdur, əgər görsərək ki, zəifdir, olmaq çıxmaq və o şəriyyətə olmayan qanunlar gerək tabi olsunlar. Amma o ki, o ziddir, gerək onlara tabi olmasınlar. Ya da əgər görsələr ki, dinlərin də tətbiq elə bilmirlərsə, tamam, anda gerək çıxsınlar oradan. Çıxsınlar var, əgər dinlərin tətbiq elə bilmirsərsə, əgər, əgər təhlükə varsa, gerək çıxsınlar. Da belədir bu məsələ. Aydın, dəyək. Bu məsələ belədir. Qop belə almağa belə yeyirlər və ya üzümü. Yoxsa çub uşalmışlar bizə üzüm yeməyi öyrədirlər. Belə yeyirlər. Və sonra eee deməli 29-cu məsələ. Və İmam Əhmədə rəhməhullah buyurur ki, "Vel qazm ma'din ma'l umara ila yawm al-qiyama. Al-bar Və İmam Əhməd Rahim Allah həmçinin Əhl-i Sunna və Cəman Əsaslarından da birlik ki Deyir ki, budur ki Həmçinin o, əgər əmir, o əmir sahibinə Tabi olmaq Və əgər Muharibə elan eləsə Muharibə dalaşmaq, müharibə gedmək dalaşma, Muharibə elan eləsə Ona tabi olmaq, gedmək Və bu Hökum qiyamətəcəndir klamətəcən. İstəyir Əmir sahibi yaxşı olsun, istib pis olsun. Arıxan. İstəyir Əmir sahibi nə olsun? Yaxşı olsun, istib pis olsun. Əgər Əmir sahibi isə, əgər əmr desə ki, döyüşməy, gəl etabı olasan. Bu istiyi yaxşı da, istib pisdir. Aydındır? Və cəli tərk olunmuyor bu məsələ. Yəni Əmir sahibi əgər Elan nəsə isə telehama tabula. Bu burda həmişə Şex Albani mətla və Şalban məsələn toxunanda Şex dedi ki, və bilmək lazımdır ki, cihad e, iki növdür. Var fard olan. Fard nədir? Tamam, bu digər də bir nə vaxt olur? Fard o vaxt olur ki, əsasən fard olur müdafiə müdafiə cihadında bilirsiniz ki, cihad üçün övdür var tələb tələb yəni müsəlman ölkəsidir gedir obisi kafir ölkəsinə döyüşməyə lakin əsas məxsəd döyüşmək deyil, əsas məxsəd nədir? İslamı onlara çatdırsınlar və cihadda İslam da döyüşmək dinidir Üçün, bu, ola bilər bir dənə İslamı görülməsin Bu ola bilər əgər təhlükə varsa -hə. Əgər təhlükə varsa Gedib oranı zəiflədə bilər Öz hökmlərin altını göstərə bilərlər ki Əgər təhlükə də varsa, o da ola bilər Əgər dövlətə təhlükə varsa Bu təbii ki, bunlar, ə, bunlar tələbdir Amma var müdafiə Müdafiə məsələn, müsəlmanlar əminəmanlıqda yaşayırdılar Birdən ki, kafillər qəhrədən giriblər top alarla. Məsələn, Qarabağ kimi. Oradakı müsəlmanlara fard ki, əmir sahibinin ətrafında əmir sahibi əmr eləsə döyüşmək. Başa niyə üçün bunu deyirəm? Çünki əmirdən əmir sahibi küçə sadə baxsa birdən sülhə gələ bilər. Birdən məsləhət ola ki, sülh olsun. Ola bilər. Başca da bağlamaq olar kafirlərlə. Elədir. Əgər onlar bağladı. Özdə elələrlə bağladı ki, o qolmuşdu la. Və şərtlər də adilliklə deyil də, elə deyil. Şərtlər də adilliklə deyildi. Bu şərtlərdən biri məsələn, deyirdi ki, əgər bizdən sizə adam gəlsə, siz qaytaracaqsınız onu. Əgər sizdən bizə gəlsə, siz qaytarmışıq. Bəlkə rəssan qol çəkdi buna. Aydın və öz də Hısraq olmadılar Peyğəmbər salasına adı yazılsın orada Yəni, adı daha doğrusu Dedilər ki, Resulullah yazma Biz əlih neyik Dik ki, yaz onu Mühəmməddən Mühəmməd ibn-i Abdullara Ona görə Əli bin Əbi Talib Yazan Əli bin Əbi Talibidir Əliyə dik ki, poz Resulullah Əli pozmadı Və Peyğəmbər salası əli ilə pozdı Düzdə əli pozmadı, bu təndə öləliyə Lakin istəmədi Rəsul Səhəm postunun. Dinləyəcə ki, həmən hadisədə o var bir xatdaq. O var bir da, o vaxt ki, Pəyamda Səhəm qoymadılar müşriklər ziyarətinə Məkkənin yanında. Pəyamda Səhəm elədi ki, bəs, kimin, ə, artıq saçlarınızı qırxın, kimin qurbanı var, kəsin, qaydırıq. O, Xatdaq ya, etiraz elədi Rəsul Səhəm. O, deməli, Pəyamda Səhəm təyin elədi Rəsul Sansan, istəmirdi Pəyamda Səh Fəqət nə dedir ki, gəncə ilə döyüşəyə lazım olsa, yəni müşriklərə əylməyir. Lakin Peyğambar sahası, təbii ki, baxışına, Əlinin baxışına Peyğambar sahasının baxışı eyni döy. Həniçin o Peyğambərdir, Cebrail daimə onu gələb xəbər verirdi. Və Peyğambar sahası gördü ki, məsələyət belədir. Baxmayaraq, heç qız Və təsəvvürlə 9-12 gün arası yoldur Məkkənin Mədinə. Gəliblər, özdə o vaxtdır. Qaydırlarızı Məkkədə görsəni şəhər Müşkilədir qaydın Və peyambarsa gördü ki, məsləhət belədir Təbii ki, peyambar neynədir? Məsləhətə baxdı Və dedi ki, qaydın Və belə vəziyyətdə də əgər kafirlər girsələr Kafirlər girsələr Onda müsələmənlər orada Farduneyn olur Ki, özlərin müdafiə etsinlər Və təbii ki, bu da əmir sahibinin əmri altında Çünki mütləq əmir sahibi olmalıdır. Yoxsa hərc-i məziriyyə da hərc-i məziriyyə olacaq. Ona görə, bir dəstə orada olsa, bir dəstə burada, o qalib gəlməyi də mani olacaq. Həmsində 15-dən əmir olanda müşküldür. Birdən gözlərsən, xəsiyyətlərdə 15-dən xəsiyyət cürb-cürdür. Xüsusən, döyüşən adamlarda xəsiyyət ağır olur hərbiçilərdə. Birdən görsən biri incidir Birdən məsələn biri əmir sahib belə salam vermədi Və məsələn ə, Onu tənqid elədi İncidir Hə gəlin davranaca mənə dəstən Biz qarışmırıq məsələyə Və s. olmaz hələ Qeyb bir dənə ola Bir dənə əmir ola Aydın da 15 dənə olsa müşküldür Və Təbii ki o vaxt Müslümanlar gəlir döyüşsündə İzqara bax İndi müşkül məsələ buradadır ki İxvanlar Qarabağ heç Qarabağdan danışmıla. Qarabağdan, digər yerdən danışılar. Nəlin Afğanistan, nəlin Seylanstan, nəlin belə. Dəyi ki kimisə bizdə ürəyimiz ağrıyır. Lakin əgər hələdirsə birinci gəl belə danış. Əgər isə Qarabağdan da danış. Çünki Qarabağda Müdafi Cihad o vəsilədən daha aydındır. Çünki o vəsilə də başqadır. Elə də o müstəqil vəsillərdə hökumət söhbətləri, krizis söhbətləri gelir. Evet. Ha, əgər hadisələr baxandı, görürsən, məsələn, götür Çiçinistanı. Bələ baxandı, Çiçinlər hər kəs düzgündür. Aynındır. Çünki onlar Rusiyada yaşayırlar, düzdür. Kafir dökümət orada, Rusiyada. Lakin sən ona qarşı, əgər çıxmamışdan qalaq, fikirləşməlidir, ortalıb. Sənin gücün var, bu sənin milləti və sənə dini və. Sənə vətənlər, balaca bir dənə ölkədə xeyri olacaq məsləhətdir, yoxsa yox? Hanı, məsləhət oldu? Məsləhət də olmadı. Ula-bola, bıraqsaydılar, strateji cəhətdən, sən coğrafi cəhətdən də fikir verir, onlar yenə Rusiya əlçində idilər. Veya bir dənə 100 dənə ölkə səfiliyyatçı idi, orada torpaq yer qalmazdı. <gülüyor> məsələləri düzgün yanaşma lazımdır o deməkdir ölkün bir daha tapancaqdır, qışqırmaq, cihaz, əmmə indi iraqdan danışırlar biz vəziyyət nə yerdədir e, müşkün məsələ odur ki, təbii ki, bu da baxışlarda zəif baxışdırlar öyle fikirləşirək ki, biz tən eləyirik məsələn, tən eləmirik keç keç tən eləmirik biz eləyirik, fəqədə bu əməl düzgündür yəni, demək olmaz bu sözü Hə, -hə? hə İraq də, İraqla heç aidində öyr İraq, İraqdan heç danışma Aydındır Ona görə əsil cihad, müdafiə cihadı Qarabağdadır, əsil Çünki əmənovanlıqda yaşayırdılar və işxal elədilər Hansı ki, obrsa ölkələrdə vəziyyət tam başqa idi Belə deyil. O Rusiya hükələdə məsələn Çinistanı götürür, Rusiyada bilən Çinistan döyür ki, Qazan var, Tatarlar, Dağıstan var və s. və s. Bəli o vaxt düzgün döldü, o çar gələndə, çar hükuməti gəli döyüşməli idilər və döyüşdülər də. Lakin xainlər, zad olduqlarına görə təslim oldular, vacib idi onda, gəli tab olmasınlar, çar hükuməti gələndə və döyüşdülər də. Döyüşdülər də, Artıq olaraq gücü-qüvvətliyirlər, zəft elədilər, işxal elədilər. İşxal elədilər və ne elədilər? Alimənsin öldürdülər, İslam alimlərinin və belə alimləri. Və kim biraz ağlı idi, kim belə uzağa görən idi, kim belə fikirləşə bilirdi, olaraq götürdülər ansadan və məhv elədilər millətləri. Düz deyək ki, öz millətlərini məhv elədilər. Və indi sən dur, qax, günə ki, mən şey eləyəcən, düzgündür orada baxma lazım idi müsəlmanların məs məsləhətinə. Baxma lazım idi xeyri var bu hərəkətin yoxsa yox. <coughs> Ta ki ağ ağlı Allah daam heç vaq o söhbətə gelməzdi. Yoxsa hələ problemlər çox ölkələrdədir. Müsəlman müsəlmanlar o da müsəlmanlar kafir ölkələrdə yaşayırlar. Elədir. Avropada da 15 milyondur insan 15 milyon Fransız da nə qədədir? Fransız nə ilədir? Qoxdu. Qoxta zərbələndir vurur. Dedi ki, hicabla olmaz. Hər qonunu qəbul edirəm. Hicabla olmaz. Və əslində özün hicabla xaçı biridir. Və xaçı gizlədirsən köynəyin altına da. Altında var, amma hicabla o bir deyil axı. Bax, düşəndə özlər qısqılıb ki, bəs Bələ, bələ, bəs demokratiya zəni ha, var, <gülüyor> hamı? Ölə devrətdə yaşamaqdır. Ona görə, ona görə bax, görə sən, neçün? Vadar etdi, olar, nə vadar Gör ki, Yalur Axtı belə geçsə, 15 yıldan sonra Fransız Müsləlman öyküsüdür. Hələdir. <gülüyor> Və əsas yerləri Müsləlmanlar orada tuturdu. Onlar içdən ilə, qıtardı, başqa şey yoxdur. Allah həqiqət mənim. Mənizə tələm bir şey yoxdur eləm ortaq. Başardı. Yəni, o zəh baş verdi getməsin məktəbə. Ayındır, başardı qonaq getmə. Yəni görək Allah bilir bəlkə indi orada Məslimə məktəb ailəcə, Məslimə ailəcə ilə. Yəni Allah. Bilir. Yəni söhbət gedir ki, məsələlərə qardaşlar geniş baxmalı lazımdır. Odmə də, ayəyə yazıp belə qutardı. Gözün yumluysa getginə. Yəni İslam belə şeyin əniyyinə daxil Elə döv, belə şeyin danışmaq olmadır, demək olmazmı sözü Elə sən inkarlıysan nəyəsə Sən belə dedin Biz nə işini demirik, biz deməyimiz müsəlmanların məsləhəti üçündür Nə fayda verdi, hə? nə fayda Hı? Ancaq zərər, çox düzgün edilmədi İslam deyib cihad, İslamda var cihad lakin İslam belə cihad deməyib Belə cihad dövr İslamda Aydındır, yoxsa İslamda cihad var və cihad İslamda ən yüksək mərtəbələrdən birindədir Lakin yüksək mərtəbəyə çatmaq üçün birinci mərtəbəyə plakandan çıxmalısan İkinci mərtəbə, laf liflə Üç, dörd, beş, belə Yoxsa isə qaxıq nə Hə? Pürcünün taqı bayağı vanatına Çatmıyacaqsən, yenə yuxarıdadır Atdanacaqsə, hələbilecəksən, yenə çatırsan Amma əlin tuta bilməcək gəldiyi kimi başdı yerə. Və belədir məsələlər. Bəzi fasiklər, bəzi başdan çıxmayan məsələlərdən. Danışılar nə gəldi? Heç danışla kəlmədən danışıl olar ki, müsəlmanlardan danışan yoxdur. Müsəlmanlar halından danışan yoxdur vəziyyətində. Hansı ki, pis orada, bəd vaxtdılar. Qırıb tökdülər hamısı. Onlardan danışan yoxdur. Hə, hələ də öyle, cəmaata da baxmaq lazımdır İslam belə deyil Hı? İslam belə deyil, yalandır İslam gəlib, insanların malın, canın, namusun qorusun Gəlməyib, üçdə nəfər çutsun qabağı, nə seçdiklər Və cəmaat məhv olub, geçsin, hər şeydə pozulsun, geçsin Həm malda geçsin, həm namusda, həm də da və Şeyh Al-Rahimə Allah burada, Albani, deyir ki, cihad iki qüsimdir və fardul eyn, və biz bildikik fardul eyn nə vaxt olur və fardul kifayə və Şeyh Al-Bani Rahimə Allah burda misal çəkir, necəkidir? Yahudilər fələstinə hücum ediblər onlara fardul eyn ki, o fələstində o torpaqlar ki, giriblər, onlara çıxatsınlar oradan yoxsa müsəlmanlar oradakı müsəlmanlar günah taşıyır vəyə bütün müsəlmanlar, fəl-müslümün cəmiyyən təbii ki, müsəlmanlar geri çıxatsınlar olaraq, eğer müsəlman torpaqlarına giribsə, geri çıxatmadılar və lakin nə və və lakin qurvə və səndi təsəvvürlə sən götür fələstinə və Ərəvlərin 2 milyondur çox 3 milyon belki də çoxdur Və pul da var, və ki, heç nəyi bilmirlər. <gülüyor> Təşəkkürlər. Sən ne edirsən, bazı bir dənə yersən, sən ne edirsən? Düz Allah kömək eləyir, o belə deyəndə Allah kömək eləyir. Biz demək Allah kömək eləyir, Allah kömək lakin ne var? Sən düzgün onu kömək eləsən, sən onu kömək elədən, Allah qala deyir ki, siz mənə kömək eləyən ki, mənə də sinə kömək eləyəyim, Allah kömək eləyir, düz deyə Allah qalaq odum edir, A, başa düşəcək. Çünki düzgün Allaha təvəkkül edəmədin. Aydındır? Allaha düzgün təvəkkül edəmədin. Allah belə deməyib. Allah spontana belə deməyib, təvəkkül eləmir. Və təbi ki, müsəlmanlar ki, o torpaqlar ki, müsəlmanlardan alıb la, məsələn Qara Qovx kimi və s. müsəlmanlara vacibdir o torpaqlara geri qaytarması mə. Vacibdir. Vəlakin, o də öyək o saat şeyliklə, yox, baxmalı lazım, əmir sahibi nə deyil, valansa məsləhət necədir, valansa qüvvəyə, ondan sonra. Vab, bələdir, bu məsələlər vab, bələdir, vab, bələ yanaşma lazımdır. Küsəriyyət nə vab, bələdir. Aydındır, ya qadaşım, aydındır. O, həmin o şəhslərinə söyledi, ki, deyir ki, ənada, oraya ağınısı da deyil, restoranlar, klublar açılacaq tədid, hmm. yəni döyüş başlasa deyə yaxşı olar ki, bir icra edəyəsən deyib. Hmm. Əngəy Onda belə çağıraq ermənlər deyə, gəlin Bakıya da. Mən hmm. onu deyəm, deyəm, deyəm, bəs, çıxır ki, gəl ona dedim, "Bəlkə axarla çıxıq, onda Gabunama vəkillərincə o dövrdə." Hmm. Sonra dedi, "Gizət ki, hmm. yaxud ekil biz mücahidlarımızdan." Hmm. Hı hmm. hı hı. Deyir, "O deyir, siz də ailə ilə ciddi hecrat edin." A, ha. onda hamısı tək də yapsan çıxıb gedirəm. bu ağlına Hə, bu ağlına Onda hər Onda aya gəriyək, bilət də 20 milyondur, bilət də 20 milyondur, bilətin biləyə 20 milyondur. Qəhfət, sən başa şükürə bağ, Deyil ki, orada restoranlar açıq, sənin restoranı neyə əzəm, sənin lazımdır ki, oradakı, oradakı müsəlmanlığa torpaqıdır, bəsdir. Nə açıq, o biz tərəflərdə də açırlardı restoran. Qəhə, qəhətlərə qəhətlərə qəhətlərə qəhətlərə qəhətlərə qəhətlərə qəhətlərə dəvət yolu gələcək. Nə qədər qardaşlar var. Qarabağdan əhəmdə Allah sənin hələyə sərir. İndikindən yaxşı olacaq. Hə, ki, sənin kimlər olsa, restoranlar da olacaq. Hər şey də olacaq. Personuş o, ol, sənin kimlərdir? Oturub evdə quşqulu sahamı, hamı, hamı kamp, hamı belə, hamı oturub eşitməmir. Oturub da heç birini dəvət eləmir be. Belə dəvət eləsə nəyi, nə dəvəti Xurafata ki, hamı kafirdir bəs filan kafirdir qutardır və özünü öldürməlisən, qutardır bunun dəvəti başqa şey gör, nə danışır bu? səfi səfihdir o onu dinləsən bir dənə var, yaxşı psixologdur mənim şəhə şey məsləhət edəm, gedin oraya əvvət sultanım, gedin, həkimdir <gülüyor> yaxşıdır, yəni, o, başın qeyb yoxlasın <gülüyor> deməli və Şeyh Tarahın Ola Mənə Şeyh davamlayır deyil ki, lakin ə, bəzən, bəzən deyir, görürsən ki, müşahid olsan ki hərdən cihadı inkar deyirlər İslamdakı olan cihadları təbii ki, bu eyvdir və xəstəlikdir bu və bəzilər göstərmək ki, İslamda et cihadı yoxdur, bu yalandır İslamda cihad var və İslamda cihadı, cihadı inkiar ilə küfürdür, hansı cihadır? İslamdakı olan cihadır yəni İslam qayda qanununa olan cihadı inkiar ilə küfürdür və ya cihadın hökmün çünki memur sahəsində ki, cihad qalacaq ta qiyamət edəcəm Qodum edə və həmişə döyüşməyə olacaq, yox yəni lazım olsa necə ki, oruclu qalacaqya qiyamət edəcəm həmişə oruç tuturuq və vaxtı gəldi, şəhətləri gəldi, oruç lazımdır Namaz qalacaq, qiyamət edəcəm. Həmişə namaz qulluq, yox, vaxtı gəlsə, şəhətləri olsa namaz qulluq. Zəkat qalacaq, qiyamət edəcəm. Həmişə zəkat verir, yox, şəhətlər olsa zəkat verir. Bağın üçün də cihad da qalacaq, qiyamət ecəm. Bunlar necə təfsir ediblər, necə başa üç mülələlər? Elə başa üç ki, daimə döyüşmək lazımdır. Xətadır yaxın. Xətadır. Hmm. Bəşək, Rahimullah artıq de və Peyyambar sağ olsun xəbər verir və Peyyambar buyurur ki İbidətəbəyyətun beləinə Əgər məəyyən o ticaretin bir növləyi də hansı ki, riba yönlü sələmçini ilə qadğan olunan ticaretin növləyi ilə bir ticaret etsiniz və axas tümazına bağlıq və başımız torpağa girişsə yəni dünya malını qazanmaq üçün varaditumuz əl və, və onunla kifayətlən söz Və təraqdumul cihədə fi səbillə və Allah Subhanətə Ali yolunda cihadı təlkələşəyiniz Sallatallahu aleykum zullən Allah Subhanətə sizi zəlillər Lə yənzəhu ənkum hətta tarcu olə dinikum Və bu zəlilliyi sizlə götürməz hətta öz dininizə qayıtməcə Pücürəbən, bərsələn bu səhədistə Əhməl və bu da bu rivayət edir Mənim üçün Şəhəlbani də səhir görür hədisi Deyir ki, izə təbaiyyatun bəyinə Yəni ticaretd Qusulsuz Və axas dumaz Və heyvandallıq və s. Yəni, dünya manına Və radiyyətümüz zəraq Və, və torpağın azadına Yəni, dünya başımız qarışsa Nəticə nə olur? Və tarakdın cihadə fiyisə bilə Və cihadı təlkə elə söz Səllətəllələlikum sülən Və Allah s.ə.lələl Lakin nə dedi? Demədik ki, cihad ilə Nə dedi? <gülüyor> və bu zəlillidən çıxarsı hətta dininizə qayıtməyəcəm dönüş dinə qayıtmaqdır, əlaç dinə qayıtmaqdır bu, müsəlmanların halıdır sağdır. müsəlmanların halına fikir verir alış-veriş haram qatılıb, sələmçilik, riba həmçinin haramın cürbəcür növləri ticarətdə cürbəcür qadağ olunan yolla tələzi və və s. Bunu da hakim deyir, eləyən özü deyir. Və həmçinin heyvandarlıqla hey, və bitki, əkin, zad, yəni söhbət geyir, dünya söhbətdən. Dünyaya qarışıq və eləyə və nəticə nə olur? Təbii ki, nəticə, Allah-ıqamda cihad təlk olunur və zəlillik nəticə. Bu, zəlildən çıxmaq üçün nə lazımdır? Cihad eləmək yoxsa nə? Dinə qayıtmaq. Yomarsan bu hədisdə açıq adil deyir Süpanlı, müsəlmanlar və bu vəziyyətdə deyildir İndi biri qışkırır cihad demək lazım deyil Sən belə haldır müsəlmanları Nə cihadda daşısın? Ola bilər, cihad əgər Əgər salamat fikirli dirsə Ola bilər, cihad bəlkə deyir ki Nəfsinlə, dəvətlə Bir, müsəlmanların özləri dəvətə ehtiyacı var Aleyhisselam Sən durur kafirlərlə nə deyirsən? Müsəlmanların özləri dəvə Ona bu hədisi aydındır vallahi. və Allah. Və deyir, o vaxt zəliliyi sizdən götürər ki, bu dininizə qayıtmıyacaq. Əlaş dindədir. Din bir dənə qoruyacaq. Başka şey, boş şeymiş. Heç dənə qoruyabilmədi. İnsanlar, dövlətdə, qanunlar gəldi tarixdə. Qoydular, hamısı getdi. Və din qalıb. Din gedmir. Çünki dindir, onu görə Allah tərəfindən gələn. Və ki, insanlar... İstəmirlər ya cahilliklərlə ya dünya meyilliklərlər və s. və s. Səbəblər çoxdur dininə gəlib istifadə eləmədindən amma din ən böyük əlaş dindədir dinə qayıtmaqda Peygamberさん burada deyil hətta dininizə qayıtməyəcək o zəlillik olacaq Sənə dinə qayıtk ilə birinci alə o qayıtar və s. və s. s. müllətli aydındır ən birinci müsləmanlar Bunu eləmələdirlər, yəni cihadı başqa növlərin eləmələdirlər, nəfslərlə, elmlə, dəvətlə, təbliqatla. Aydındır, həmçinin dua ilə, duadır cihaddandır, dua eləmək cihaddandır. Və dua başqa bir hədisdə ki, dua möminin silahıdır. Və təbii ki, hər bir müsləlmanızı dua eləyir, yəni hər yanda, hər yanda. İraqdakı, Çinistandakı, Qarabağ, Azərbaycan, sonra Afganistan və s. Hamısını dua eləyir və vacibdir, dua eləməyir. <gülüyor> Mən fikirləşirəm ki, hər bir müsəlman bunu eləyər. Yəni, hə? Həli müsəlman yoxdur, dua eləməsin. Varsa qafildir o, qafil müsəlmanlardan. Dua eləməyə lazımdır. Lazımdır ki, Allah s.ə.qəmək olsun, Allah s.ə.qəmək Qız Zəlidiydən çıxatsın olaraq. E, yəni, buyurur. Hə, buyurur. E, o müsəlifdir ki, misafələr döyüşdən mühatə etmələr, misafələ tədbir etməndə, qəsələr? O, səhif də öyle o rivaya. o. Müsləlmələrdir. Müsləlmələr qoxsunlar, səhif də öyle, Müslümanlar öyle Allah bilir. Şehr, ki, döyüşdən bir yox, misafələ işlədir bəl. Şəx, öyələri deyək ki, Qarabağın olanda şəxlar tuta vermədi cavab pasını eskisi oldu bu, bosnaya bu passerlərə bunlar deyirlər. Ümumiyyətlə onlar deyəndə şeyxlər belə deyir, yoxlayın. Şeyxlar şeyxlər bundan istifadə edirlər. Daşdan heç vaxt yox. Ödədik kaşə, kaşə tamam yə. Ha, gətsin anə. Əslində mən gətirirəm anə o kasədən. Deyirlər biz göstəririk lalbanı deyib. Deyirlər İbn Baz deyib, Zillah Hüseymin deyib, demə, vallahi, gət baxaq. Biz tanıyıq olaraq, biz oların kitablarına oxuyuruq olaraq, oların hamısı bizdədir, hamısı. Xüsusən Şəhəbəni bütün qəsitlə bizdədir. Hansı qəsitlədir? Gətdiyik ki, Hüseymin gördüyü ki, cihadı məndən soruşmur, gəlindir, sən gəldən soruşsan. Hə, yalandı o, necə, sən gəldən soruşsan, cihadı alimlər verir, alimlər əgər e, varsa, yoxdursa əmir sahibi o yerdə. Əmir sahibi, baxır, əmir sahibi baxır cəmatın ölkəsinin məsləhətinə Bələdir <coughs> Əmir sahibin verdiyi fitba Yoxsa imamların nədir fitba? sahibi Hansı imam ki ölkədə yaşayır o ölkədə <coughs> Ə, Təbii ki Əgər imamdırsa əmir sahibinə əlaqədə olmalıdır Mütləq <coughs> Çünki əhlusun amacı alimlərini fikir verir Əmir sahiblərindən şey, Əlaqəd olublar Yələ, Əmir sahibi olandan məsləhət alıb Olan məsləhət veriblər Fütüva bələbərdir. Fütüva bələbərdir. Yəni, alim deyir, əmir sahibinə, əmir sahibi deyir. Məsələdə əmir Əmir sahibi, hə. Lakin əmir sahibi, alimlə ilə məsələt deyir. Şəhətə müvaqq olması üçün, o üçün əmir sahibi nişan olsa belə, şəhətə güdürür, qədə bilmez qatlayır, məsələt alır? Təbii ki, məsələt alır, hə. Aynındır. Və bələdir bu məsələ, bələdi. məsələ bələdi. Ha bizim mövqe budur, biz belə danışdırıq məsələdən. Yoxsa səfirlər zəla göstərsən axı yanə danışdılar. Ha inşallah Sonra Şeyx Rəhmetullah. "Turi və qismətul fey və qamatu l-hudud ilə əyyməte ma. Ləyəs li ahadin an Yəni Sura Şeyx Rəhmetullah Əl-Sinovacan uşularından da birini gətirib ki, hökmləri tətbiq eləmək, yəni həddləri, tutaq ki, biri cinayət elib, belə, bu əmir sahibinə aiddir və heç kəsə ixtiyar yoxdur ki, əmir sahibinə tən eləsin və ona müxalif olsun. İsa bu, bu məsələ qayda qalsın, gələn dərsimizə Allah razı olsun bizə. Müslümanlar üçün bəli, özlərini qorumalıdılar. Necə ki, məsələn, Azərbaycandakı özlərini qorumalıblar. Lakin cihad deyəndə burada bir dər döyüş nəzəri tutulmur. Ya siyasi cəhətdən, belə, belə özlərini qorumalıdılar. Ayət məsələn müharibə gücləri çatmasa o bir sətir. O bir sətir güclər çatmasa o bir sətir. Çünki müharibənə mümkün olmadı. Elə deyil. Bəli boynumuzdadır. Bəli müdafiə eləməydilər üstən qorumaqla. Azad eləməydilər. Lakin burada yəni şeyx bir burada şey döyüşü çünki şeyxlər sonra fitva edirlər sülhə gətsinlər. Ha, yəni hə, çünki zəifdirlər. Heç bir zəiflik. Deyir orada bütün müsələlərin kinaflarına gələlər Bizə övrəndə <gülüyor> əgər onlar belə eləyirlərsə biz necə deyik? Əgər onlar bizim köməkimiz ancaq dua elə Dua elə Çünki orada döyüşlər gedmə xeyd Və ya, məsələn ümumi şey, problem döyür indi ələli Çünki indi bir saat problemlər çox çox bölünüb Çox təəssüf Məsələn görsən hətta fələsindən danışırda ələvlər çox danışır Yəni arablar, arablar, arablar. Biraz mənim millət söhbətləyə gir var aya. Yəni abu hava İslam aləmində bu saat. O abu hava deyil, hansı ki peyğəmbər asr dövründə. Aydın da indi danışmaq hələ söhbətlərdən. Düzgün də o o qardaş danışır belə ümumi. Düzgün də. Çigim sərvan ölkələr görsən bir-birlərini şəridlər. Məni vəziyyət tam dəyişib. İndi hər nə edir? Bazar öz ölkəsində öz ölkəsinin torpaqlarını qorusun Aydındır. Və indi çünki o abhabadır, hansı ki peyambar sazı dövbə xəlifələrin, Raşidlərin və ya Əməvlərin və ya Abbasilərin vaxtı ki, bir dənə dövlət idi. Düzdür, Abbasilərdə artıq bölündü. Əmələrin vaxtıları dövlət bir idi. Və indi 50-60 -dən, dənəyə bölündüm İslam aləmi və hələsində öz problemlərini. İndi götürüb ümum, ümumiyyət danışmaq tüskündür. Ya, allah, allah, bu yəni Müsəmməllər ayağını qalsın, kafilə ilə, Müsəmməllə qarşıduran bir adam. Yox. Hani Müsəmməllər? Azım Müsəmməllər. Yəni Müsəmməllər var ya, çox sadlandılar, şalban deyir. Sən deyirsən ki, o dinə gəlirsə, o ailəvi, onlar əslində görmürlər axı o insan. Sən görsən, qurban 5-10-50 deyir ki. O zaman məsalan fələsindən danışmaq yerə həmişə deyirəm də, de, bəzən görsən kafillərdən danışır, Müsəmməllərdən 50-i yəni 50 yeri bölünüblər özləri Allah-u Teala belə şeyləməsən, xayy? Aydındır? Mənəməsən, yəni, yəni, yəni, yəni Görürsən, o, birin patladır, deyir, Hamas O, birin patladır, deyib, nə bilim, Qudsun əziyyət çəkənləri mənim, <gülüyor> Nə o, birinin İslami çəkənləri O, birinin o, nə qədər cəmələri, var Özlə hələn bunlar patladanlardır Orada başqaları da var Nə bilim, fət, nə bilim, o bir şey, bu bir şey Yəni, fələsliyindəki müsələm onlar birinci özlərlə, özlərini düzətmələdirlər Aydınləyir, <gülüyor> bu cür vəziyyətlə Sən, nəyədir, heç nə? Düzgündür, düzgündür, əsgərləri də öldürün, düzgündür Əsgərləri də öldürün, məsələn, eğer dövlət arasında e, Hansı müddətə cən, sur Sən ixtiyanıq da öldürməyəm onlar əsgərləri də öldürm patlatdırəsən maşınla məsələn. Nos kafirdir. O, elə adam günah salanlar, önə günah var. Məsələn hansı dalaşır. O, bu gedir bombanı bağlayır ki, avtobusda uşaqlar var, qadınlar var. Heç mürəbənə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əlbəttə ki, də fikirlərində də istəyərdi ki, mürəbə olmayan belə duruşan patataskin olar. İslandır bu? Şiridir. Hə? belə əmr olsa hamı getməliydi, bitardı. Artı hamı getməli, qutardı. Əmir Sami təb olmazdı. Əmir Sami işə getdən sonra. Biz sərgü yoxdur, ana sərgü streç də yoxdur. Sərt də. Əmir Sami lazım deyil işə getdirmək. Çünki marvədə ölə bilər. Yığımız sonra problem olacaq, problem olacaq. Əmir Sami getdi, sonra yenə başdı. Barvə kim olsun vəsaira bəzi. Torpağa belə getdi Yenə, yenə, yenə, yenə. Yenə, yenə, yenə. Nə qəl əmir sahibə yoxdur, sənə gələndək? Əmir sahibə İraqdakı saat, İraqdakilər üçün, İraqdakilər üçün bu hərəkət düzgündür. Mənasızdır. Bizləndə Şeyh Hüseymin ütifalarını oxuyanda, Şeyh dedir ki, baxma lazım nəticəyə sən bir iş görəndə. Bu nəticə faydasız daxil. Həm də İraq vəziyyət çox pisdir. Bırakta. Ola ki, şəhəri götürülmədə var hə, nə olsun, götürülmədə yox, girmədilər Ə, hə, hə, hə. hə, ancaq indi eləyib-lərində ola kafir deyil, Ebu Esad Əni, hə, şəhələxdür ki, biz demir onlar yaxşıdırlar, onlar düzülürlər, zəniyyəli başa düşmüyor Ə, hə. lakin ilaq xalqı bir saat pişdi vəziyyət orda, siyasi vəziyyət pişdi hə, Tamam, başqa şeylərdə orada hadisələrdir, başqa cəniyyən deyil Aydındır, yəni, e, mən səhəm bir dənşək bir dənə ərəb ölkülənin birində idi, orada xaric elədirlər ki, bir dənə ərəbdən ged, orada onlar təşkilat cəmiyyət açıblar, xeyriyyət cəmiyyəti orada kömək eləməyə onlar öz adamları o adamları qaçıb gəlib deyib ki, gəl, biz bacarmadıq orada işlə deyib, məsələn, maşin gəlir, xeyriyyət, köməkdir gəl, cəmatı deyir ki, düzünün də, yardımı geri, arxadan maşin açıb, görək, artıb bomboşdır maşin Amerika əskanlarına deyir, xahiş elidir ki, gəlin bizim müdafiəmizə nonsu biraz paylaq. <gülüyor> hə, belə vəziyyətdir. Vəziyyət çətin, əziz arkadaşlar. Hə, ona görə Yəni İraqda vəziyyət çox pisdir, Yəni elə danışmıram. Yəni sahilə baxmır, İraq müsəlman torpağıdır. Bəli, müsəlman torpağıdır. Bəli, müsəlmanlar çoxdur, çoxdur orada. Lakin başqa şeylər var orada. <gülüyor> Özü Amerikanlar onlar özləri çağırıblar, dəvətiliblər. Çor Kör çılana yanaşmayın. Tuvalet, tuvalet. Allah bu çətinlikdən olar çıxatsın. Qoy hakim olsun, təyin olusun. Hansı ki, bəli, hamı təb olacaq. Onda çıxsın. Yoxsa belə çıxsa ordakı müsərmana zərər olacaq. Hərcməzli yol zəif, güclü zəyfi öldürəcək və sairə-və-səvə belə gedəcək hərcməzli. Orda düşgündür. Aydın bu? Ha. Hə yayılması üçün nə etmək lazımdır, hə. yəni yayılmaması üçün, hə. yəni burada sual elək ki, birdən namaz qılanda nə iləmək lazımdır ki, fikir dağılmasın Bu bu cür namaz qılmaq çox çətindir, bizim abəxavada, aydındır, sən çalışmalısan, amma nə iləmək ilə lazımdır, təbii ki, imanı artırmaq, imanı Allah Subhanahu tam yerinə yetirməyə çəkinmək, nəhrlərdən çəkinmək, günah eləməmək, cibəsəsələ azaldır. Həmçinin elimlənmək. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki: "Ən də mə yaxşı Allahəmin ibadəhil uləmə." Həqiqətən məndən elimli qorxaq. Allah Subhanahu elmi artırmaq, təvəkküllü gücləndirmək, sadiq olmaq. O belə şeylər və səsləri azaldacaq namazdır. İman artırmaqdır. Faydalandı. İndi axirətə də lazım əgər müsəlmandısan inşallah ola bilər o əzab çəkdi, kefarə olsun ola. Ola bilər sən hüngülləsin, əzab çəksələr. Ola bilər hüngülləsin. Yəni biz qeyd etdik bunu. Səməlləri elədim, təsəvvüfə düşməyəcəyik, belə şey. Əgər tövbəlibsə, yəni yeni bir Təbii ki, tövbələsə sadə gücləcəyik burda əgər keçsən, orada inşallah yəni vağ Hər şey ola bilər. Allah hə. bələdöy, kim məsələn taxta kürməyə düşdü belə o şey yəni təmir çıxacaq. Na yox. Laçən insa kul tövə, tövədirsə tövələsə. çıxdıqdan sonra salih əməllər yoxsa mömin olsa yaxşı. inşallah təbii ki, yaxşı yaxşı əlamətdir. Ölsə. Bəylə həqiqi yerə düşübsə, tövbə eləməlidir. Yox, əgər zülm elə bilərsə, haqqsız yerə tutulursa, o yığılır onun üçün orada. Qaldığı qədər yığılacaq inşallah. Əgər validənlərdən biri hissləndiyi zaman dua edirsə, bu zaman ə, onların duası qəbul olunabilərmi? Əgər qəzəbdən eləyibsə, yəni bir-mirinlə danışırsa inşallah yox, amma belə və əgər, əgər, əgər sən səbəb olmasansa da oradan, ola bilər. Allahın əmləyini bilə bilər. Amma belə baxır nəyə görə eləyir hərçinin? Əgər dinə sadə görətsə, əqıbı e, yoxdur. Bu necə edə eləsə? Ta ki, ki, ta məsələn, namaz qılma. Baya, namaz qılırsansə, sən belə ol, belə ol deyəsən. Bu hmm, da, gərək deməs də var idi məndə.